Aðstofarforingi var hann orðin mjög daufur í dálkin og þegar þeir komust til Písek sentum kvöldið eftir harða útivist sagðan gersamlega bugaður Nú fer grána gamanir, við getum ekki losuð okkur sundur. Og það varð orða sönnu. Fyrsta orði sem könig Lörgustjóri sagði var andið framan mig. Nú skil ég hvar fiskuleikur undir steini hjátt áfram þegar hann með þinni næmu þefstinjun sinni hafði áttað sig á fyrirbrigðinu Rom, einiberja vín, kornbrenni vín, kryddvín, nótbrenni vín, kyrsiberja vín, reyniberja vín og vanilju Minna má nú gagn gera. Er varðstjóri, sagði hann og sneri sér á undirmanni sínum. Þarna sjáðu dæmi um það hvernig lögreglum aður á ekki að haga sér. Þess hátar er yfirsjón sem herri mun kunna meta. Hann hespar sig fullandi fjángan, hann kemur fullur, blindfullur, hann kemur skríðandi, takir af þeim handjáttnin. Hvað er nú, sagði hann við aðstofarfóringjan sem hilsaði á hermannavísu. Herr lögreglustjóri, ég hef með skýrslu. Það verður send skýsla miður til réttarins, sagði lögreglustjóriin kuldanlega. Herr var stjóri, kæti þessa tvo menn fasta. Snemma í fyrra máli getið þið sent á til líferheysslu og skýsluna frá Putin getið þið lesið og sent mér annaðar svo. Lorglustjóni var sannferður um að undir honum væri stríðið komið og var mjög strangur og smámunasamur embættismadur. Hann áleitað allir undir menn hans væri mútu þegir augnað þjónar og eini madurinn sem hann treysti var varðstjórin hans sem var þó vanur að segja í knæpunni í dag átti ég enni brösum við gamla þöngul hausinn. Lorglustjórin lað skisluna um sveik frá varðstjóranum í Pútím Frammi fyrir honum stóð maður að varðstjóri og hugsaði mig sér bara fjandinn hirtanum að öllum sínum skýslum. Því að nýri óttafa var beðið eftir honum til að spila 21. Seinast sagði ég yður maður að sagði lauruglustjórin, að varðstjórin í prótevín væri mesti heimstingin sem ég hefði þekkt. En eftir þessari skýslu að dæma hefur varðstjórin í Pútím farið fram úr honum svo ummunar. Hermadurinn sem var hespadur fastur við brennivins aðstóðarfóringjan er ekki njóstnari fremur en ég. Hann er bara vengjulegu liðhlaupi. Í skýslunni eru svo barnarlegar vittlegisur að hvert barni getur séð að varfstjórun hefur verið fullur eins og kaðhólskur kirkjuhöngi. Leiðið hermanninn strax hingað inn sagðan þegar hann hafði aðtuga skýsluna stundarkorn. Aldrei og ævi minni hef ég lesið aðra eins eða reygin heimsku og í ofanarlæg sendir hann þennan grunnsamlega mann til mín í fylg með annar enn skepnu og aðstóðarfóringin er. Frá hvaða deildi flýðu þér, spurði lauruglustjórin Sveik. Ekki neittni. Lauruglustjórin horfði og Sveik og lastvílíkt áhyggjuleysu og rólindi út úr svipans að hann spurði Hvar hafið þér fengið þennan einkennispúning? Sér hver hermaður fær einkennisbúningum um leiðum en gengur í herþjónustu, svaraði Sveig með værðarlegu brósi. Ég er í nýtugustu fyrstu og það er svo fjarri því að ég hafi flúið frá henni að það er einmið þver öfugt. Orðið þver öfugt lagðan svo einkennilega áherslu á að Lóriðlustjórin varð yndalegur á svípun og spurði hvernig ber að þetta þver öfugt. Það er svo einfalt sem það getur verið, hann sagði Sveik. Ég er á leið til herdeldarinnar, ég er að leita aðenni en ekki flýja frá enni. Ég er á enga ósk heitar en þá að komast sem fyrst til herdeldarinnar og ég er þegar farin að hafa áhyggjur af að stöðugt er verið að flytja mér lengra frá Budiðjóvitsi þegar ég hugsa til þessu öll herdeldin býður eftir mér þar. Varstjórin síndi mér á uppdrettunum að búti ég og við sér í en allt um það sendir hann mig í norður Lorglustjórin bandaði frá sér en svo hann vildi segja að hann gerir margt en það að senda menni í norður Þér geti þá ekki fundið herndildinniðar Þér voruð að leita að henni Sveik sáðan um alla ferðasögu sína hvernig hann hefði gengið í ring og skýrðan frá henni hörðu baráttu sinni við örlöginn En allt hefði verið áranguslaust. Þetta hefur verið meiri herkúlesar þrautin, sagði lauruglustjórinn, þegar sveik hafði lokið máli sínum. Það hlýtur að hafa verið dásamlegsjóna því að við þurr þeytast að ringin í kringum Pútím. En hvers vegna sögðu þér ekki frá því strax í Pútím að þetta væri alltaf mýskilningi byggt að því ég sá að það tilgangslaust að reyna að koma vitunum fyrir varstjóra. Það er eins og kampagamli veitinga maður um vínurratti sagði þegar einhver baðan að skrifa hjá sér. Stundum verðum maður að vera bæði hirnarlaus og mállaus. Lóruglustjórinn hugsaði sig ekki lengi um en ákvæði að senda sveik til Budijóvitsa í fyllt með ungum lóruglumanni. Lukas Höfusmaður sat við skrifborðið og átti sér einskis ills von þegar Sveig var leittur inn. Tilkinni, herra höfusmaður, hér er ég komið, sagði Sveig og heilsaði á hermannavísu. Kotatko, fána beri, var viðstættur þennan atburð og skýrði svo frá að Lukas höfusmaður hefði stokkið á fætur þegar hann sá Sveig, gripið um höfuðið og nýið svo í fangið og Kotatko. En meðan á þessu stóð helt Sveik hendinni við húfustiknið og endur tók Hér er ég komin. Því næstu tók Lukas höfusmaður náfölur og skjálfandi við skíslónum sem fjölluðu um Sveik og kvittaði fyrir móttöku þeirra. Logskipaði nöllum að fara út og lokaði sig inni hjá Sveik. Þarmeð var Bjarmalandsför Sveiks lótið. Það er áreiðanlegt að hefði Sveig fengið að færa í friði hefðan komist af sjálfstáðun til bútiði og vitsi. Þegar yfirvöldin groppuðu að því að þau höfðu skilað Sveig þanga sem hann átt að gegna herþjónustu var það nokku djúft tekir í árinni. Aðstóð hins opimbera var ekki fimmauður virði heldur aðeins til tafar ef nokkuð var. Sveig og höfusmaðurinn horfðist í augu. Augnaráð höfusmannsins bar vottum örvæntingu og lémagnaskelfingu, en sveik horfði á höfusmanninn eins og ingi sveitna á ástmei sína sem man hefur ekki séð í heilt ár. Í skrifstofunni var döða þögn eins og í kirkju að lokinni messuun. Loks tók höfusmaðinu til máls og sagði kaltæðnislega velkomin sveik til búti ég vitsa Sá sem á að hengjast draugnar ekki Það hefur þegar verið gefið nút handtöku skipun á hendur yður Ég hef þegar fengið meira en af yður og mér er óskilnjanlegt að ég skuli ekki hafa skotið yður fyrir löngu En nú hef ég sagt amen yfir yður. Fínast settist hann niður skrifaði fáeinn orða og blað kallaði á varðmanninn, skipaði honum að leiða sveik til fangavarðarins og fá honum brefið um leið. Sveik var leittur gegnum gardin og höfusmaðurinn horfi á það með óduðlinni gleði þegar fangavörðurinn opnaði hurðina með svart gula spjaldinu sem ástóð herdeildar fangelsi og sveik kvarðarinn. Guðis sé lof, hugsaðu höfusmaðurinn upphátt, loksins er hann komið þangað sem hann á að vera. Í dimmum klefa í sultarturni herdeldarinnar bauð þeitur sjálfbóðalíði sem bylti sér þar á hálmtínu sveik hjartanlega velkominn. Hann var eini fangin þar og honum leittist einnvegaran. Þegar Sveig spurði fyrir hvað hann sæti inni, sagði hann að það væri nú út af lítilræði. Hann hefði einu sinni af misgáningi í fyllirí, gefið liðsforingja og snúðina næturlægi undir bogagöngonum og torkinnum. Það hefði vilja þannig til að liðsforingi þessi hefði áminsta nótt staðið í bogagöngonum og sínilega verið að snutta eftir mellu, Hann hafði snú í baki aðú honum að við sínst þetta vera kunningjans materna franti seg sjálfbóðalýði. Hann er lappakrútur hinn mesti, sagði sjálfbóðalýðin við sveik og svo lættist ég aftan að af honum og sló af honum húun og sagði gúmórin frans. En þetta var þá ekki frans þegar tilkom og þrjóturinn kallaði strax á varmanninn sem leyti mig burtu. Það kann vera með gegg sjálfbóðalýðin að ég hefði slegi fleiri en eitt högg. En ég skil ekki að það skipti neynu þegar þetta var sínilega miskilningur. Hann hefur viðurkendast í alvöru að ég hafi sagt gúmóren frans en fornafnið hans er Anton. Það er mál. Það eina sem getur komið sér illa fyrir mig er að ég strauk úr sjúgrahúsinu og ef saganum sjúgraskrána kemst upp. Þegar þegar ég var til herþjónustu hjáttan áfram, legði ég mér herbergi út í bæju og reynda að mér gíkt. Tvis var drakk ég með fullan og lagðist í skurð fyrir utan borginna í hellirikning og tókaði mér skóna. Það dugði ekki. Svo baðaði ég með um veturinn í males að nætula í heila viku en árangurinn varðu öfugurð við það sem til var ætlast. Ég varð svo raustur félagi að ég þáldi liggja heila nótt út í snjónum í gardinum heima og morgunum þegar fólki vaknaði var mér eins heitt á fótunum og ég hefði leiðið í rúmi allanóttina. Ég varði ekki einu sinni hjartveikur, en það minnist nú ekki á hjartsveinasjúdóum. Á hverju kvöldi fór ég til portart úr þessum félagar mínir höfðu fengið slæma kvilla en aldrei slísaðist ég á neina veiki. Óhefni félagi, kristileg óhefni. Þangað til ég komst í kunninskap við örkumla mann frá Hlúboka. Hann sagði mér að heimsætja sig á sunnudaginn og daginn eftir er ég ósjálfbjarga. Anna þe nál og dælur heima hjá sér og það var með herkjubröggdum að jæ komst heim til mín hann brást mér ekki þessi blessaður yndismaður. Lógsins gat ég fengi vöðva svo ummunaði. Strax í sjúkrahúsið og allt með himna lagi. Og aftur brosti gæfan við mér. Frændi min einn Masek Leiknurshov Siskov var sendur til Budjejewitse. Honum á ég það að þakka hver lengi ég var í sjúkrahúsinu og ég hefði getað verið þar ennþá ef ég hefði ekki verið svo óheppin með sjúkrahskrána. Hugmyndin var góð, ágætt, ég útvegaði með stóra bók, lindi á hana blað og skrifaði á það sjúkrahskráni í trúst Allt var í lægi. Ég skrifaði tilbúin nöfnýjana, stjúkdómsheitu og hitastig og hverjum degi að lokinni stofugöngu gekk ég með bókina í hendinu út í bæk. Þegar ég kom til varmann sinn, síndi ég honum bókin og hann helsaði heiðus meira segja. Svo fór ég til kunningja minn sem vinnur í skattstofinni, þar hafði ég fataskipti og fór í knæpu þar sem ég ræðum keisaran eftir nótum setna varð ég svo óvarkár að ég hafði ekki fatast en fór í knæpunar í enginnisbúningun ég kom aldrei heim í sjúkrahúsi fyrir undir morgun og þegar varmaðurinn stöðaði mig síndi í honum sjúkrahúskrána og svo óvarkár var ég að ég hjáltaði ekki að geturði mér að falli þá til gætti þessu örlagalriku miskrip áttu sér staðundir bofagöngunum sem sínaði ekki er trevegsinni í himinin Sá sem upp hefur sjálfan sig mun niðurlægður verða. Öll fræð er fánít, hér góminn einber. Menn eig ekki að treysta tilvinninni en leggja sér varkárni og minnið kvölds og morguns. Á eftir æðiskegnu fyllir ég koma timbumenn. Það er eðlislögmál, kæri vinur, óvarkárni mín feldi mig. Sjálfbúðarliðin lauk máli sín á þessum orðum á eftir ný nefi kom nýborg en berðu höfuðið hátt kæri vinur, og ef þið leiðist skaltu yrkja kvæði. Ég hef búið með eitt sem ekki lætur að sér hæða á styrjarvótum völlum í víðum dátan höllum við óðu meðju í klof af ógn og sulti ærðir uppgefnir og særðir en ekki þó um of. Í hjörfa rækja línu við hétum einveldinu að leggja og höggva hart og fjönda lið þess fella en falla döyðir ella því minna máða vart. Og þarna sérðu fjöla í hérð sjálfbóðaliðin áfram hvortum aður ber ekki þá virðingu fyrir okkar elskulega gamla einveldi. Tugtú slímur sem á ekki einu sinni neitt að reyka og býður ekki eftir öðrunn herjéttunum yrkir fegustu ættjarðarljóð. Hann er sviftur frelsi en að vörum hann streyma konungakvæði innveldunu til lofts og dýrðar, mori túri til salútand sessar, inni látnu heilsaðir keysaði. En fangavörðurinn er skítæll. Það er þokkalegur fjönaðu sem á að þjónamanni hér. Í fyrra dag fekk við honum krónur svo hann geti keift henda með vindlinga en þorparinn sagði við mig í morgun að það mætti ekki reikja hérna. Hann yrði bara fyrir óþægjundum út að því og hann skildi borga mér aftur 5 krónurna þegar útborgunar dagur kæmi. Já, félagi nú er engum hægt að treysta lengur og bestum alltæki er orðinu öfumælum. Þeir stela föngunum og svo syngur þessi maður dag og nótt hvar sem söngvar hljóma þér hefur þau góða vondum mönnum var og ger varn að allra ljóða. Sjálfbóðarliðin spurði nú sveik hvað hann hefði aðhafst. Leitaða hertildinni minni, saðan. Það var þokkalegt ferralagt. Tabor, Mílefsku, Kvetov, Vrás, Malčín, Českova, Settlik og Rastovice, Rátomysl, Putin, Stekno, Strakonice, Volin, Dupn, Vodnani, Prótevin, Putin, Pisek, Budjejovice. Það er þyrnum strað Og þú ferð fyrir herréttin á morgun, bróðið við hittumst á högstokkn, þá held ég léttist brúnin á skröður okkar ofurstanum. Dyrnar voru opnaður og fangavörður komið ljós með fest, vatn og hermannabrauð. Án þess að rísa á fætur af hálmdínunni ávarpaði sjálfbóðalíðin fangavörðin og eftirfarandi hátt. En hvað er yndislega fallegt að þeirra heimsækja fangana þú heilaga guðslambn í tjúst og fyrstu herdeldar, verðu velkomin verndar engin vor, aldrei munum við gleyma velgerðum þínum vor himneska oprimberun í myrkri fangelsið Þið gleymið áriðanlega ekki að gera fyrir herrjöttinum urraðið fangaförðurinn. Verð ekki að ífa bustinnar fresið þitt, sagði sjálfbóðarlíðin. Bara ég væri hermálar á þeirra, þá skildur þau fá að fara í stríð. Sjálfbóðarlíðin þagnaði, lástundar kott kýr, bylti sér því næst á flétun og sagði, sefurðu fjallagi? Nei, enn sagði Sveik frá sínu fléti, ég hugsa, Um hvað hugsa félagi? Um hetjövelunin sem smiður einnig varra gött í Pragfjökk. Þessi maður hétum Lísó og var fyrsti maðurinn í herdildinni sem misti fótinn í byrjun stríðsins. Hann fekk gerfi fót og fór að státa sig með hetjövelunin og heiðusmerki hvar sem hann kom og gortaði að því að hann væri fyrstu örkumla maðurinn í stríðinu. Einu sinni fór hann í knæpuna Apolo í Prag og lendi þar í klandri við fá eina slátrara frá sláturhúsinu sem að endingu slít undan honum gerfi fótun og börðan í höfuðin með honum. Sá sem kift undan honum fætinum vissi ekki að þetta var gerfi fótur og var svo hrættur að það steinleiði yfir hann. Þeir skrúfuðu fótun undir mýs á aftur En upp frá því var hann og illa við heiðusmerkið og veðsetti Og í veðlána stofunni lent í klípu og hann var kærður fyrir að hafa ætlað að veðsetti heiðusmerkið og heiðusmerkið var dæmt af honum og fótur er líka. Hvernig þá? Mjög einnfalt. Dagmokkut kom sendinum til hans og tilkynnt honum að hann eitt ekki skilið að hafa gerði fótt. Svo að þið kýfti honum undan honum og fóru með hann. Há þessu sést sagði sjálfbóðalýðin, að öll upp hefðir hér komi. Nýlega kom út í Vínarborg dagbók sjálfbóðalýðans, þar er þetta átakanlega vers. Lítill piltur lagði stríð og lentir þar í kúlnar rýð, ekki er það. Nú unir hann við engla söng með orðu og brjósti dærinni löng og það er nú svo með það. Mér kemur að þannig fyrir sjóni, saði sjálfbóðlíðina, hernaðar andin í okkur sér að dobna. Þess vegna leifi ég mér að stingu upp á því að við tökum lægir hérna í kyrn næturinnar. Það styrkir hernaðar andan og hressið sálina. En við meygum ekki draga af okkur ef það á að heyrast ef ég mætti ráðamyndum við standa við dittnar. Að andartæki liðnu barst öskur um fangelsi svo að rúðutna nötrúðu við kanónuna kallinn stóð og káttur í hana púður í tróð og púður í tróð og púður í tróð og púður í hana tróð en skúla feldi kallinn og kallinn láðar fallinn og sumir söðan fanginn en sáfan var ekki banginn sem eldi brandur uppan stóð og í hana tróð og tróð og tróð og tróð og upp hann stóð og í hann að tróð og í hann að púðri tróð. Utan úr gardinum fótatak og mannamál, það er fangavörðurinn, sagði sjálfbóðarlíðin. Pelí kann liðsforingin með honum. Hann er á verði í dag og lætur okkur fá vindlinga. Við skulum syngja meira. Dyrnar voru opnaður og fangavörðurinn sem var reyður af því að liðsfóringin var viðstattu, sagði byrstur Þetta er ekkit söngleika hús, afsækis, svaraði en þetta er útibú söngkallarinnar í Prag og við erum að syngja til ágóða fyrir fangana, við vorum að ljúka við fyrsta atriðið á dagskráni strýðsljóngviðuna Hætti þessum um fíblalátum, sagði pelikan liðsfóringi og lest verða reyður Ég heldti vissu það að þegar þið værið farið í rúmin klukkan 9 öskrinn í ykkur heyrast alla líut úr götu herra liðsforingi sagði sjálfboðalíðin eftir til vill höfum við ekki æft okkur nægilega Svona lætur hann á hverju kvöldi, sagði fangavörðurinn og reynda spilla fyrir róminni sínum. Hann hagar sýri yfirleitt mjög heimskulega. Afsakir, herra liðshorningi, sagði sjálfbóðarlíðin, mér langar til að fá að tala við þurri innrúmi. Fangavörðurinn getur beðið fyrir framann dittnar. Þau er þur voru eini, sagði sjálfbóðarlíðin, upp með vindlingana frans. Bölvaðu rutti er þetta, saði sjálfbóðaliðin þegar hann kveipti vindlingi eftir að hinnum voru farinir. Reyktu félagi, allt er heigi í harðindum og morgun er dómstagur. Áður en sjálfbóðaliðin vald út af og sopnaði, leta hann sig ekki muna um að raula eitt vísu kott. Að vinum á ég steina, grös og grundir, gill drög og læki svo að ber undir, En hún sem brósmildi eitt sinn undi hjá mér, fór út í buskan, ég búin að ná mér. Þegar Schröder ofhursta var list sem fullkomnum þorpara var það ekkir rétt. Schröder ofhursti átti það til að vera réttlátur, en það kom það ljós eftir það nætur þegar hann hafði verið ánægður með félagskapin en ef hann hafði nú ekki verið ánæðum með félagskapin. Meðan sjálfbóðalíðin lét dæluna ganga um lífið í herdnum satt sröður ofirsti í veitingahúsinu ásamt nokkrum yfir mönnum og herdnum, og hlustaði á kretsmann höfðsmann sem að nýkominn heim frá Serbíu með bilaðan fót kýr hafði stangaðan segja frá árásum og serpnesku výkirðingarnar þeir þut út úr skötgröfunum hlup við yfir gattavíð skirðingarnar og réðust á óvinanna kúluna þjóta hermenninni falla unnvörpum eitthvað ræðilegt er að ske velpisur óvinanna gælta rata ta ta, ta, ta, ta ta afsækir nú get ég ekki meira, ég er fullur Sjöraudur ofursti fór heim í slæmu skapi og ekki hægðist honum þegar hann vaknaði morgunnin í þessu skapi byrjaði hann klukkan tíu það starf sem sjálfbóðarliðin hafði með réttu kalla domstag Sveig og sjálfbóðarliðin byðu eftir ofurstanum út í gardinum Logs komann brúna þungur með úvið skekk og gekk í kringum sögudólgana sem litur til hægri og vinstri eftir því hvað ofurstin var staddur. Unnstæður voru nærri komnir úr hálsliðunum. Þetta stóði yfir dálita stund. Logs stansaði ofurstin frammi fyrir sjálfbóðalíðanum sem kynnti sig sjálfbóðalíði. Ég veit það, sagði ofurstin byrstur. Þeir eruð íldgresi mannfélagsins. Hvað eruð þeir í borgarilegu lífi? Þeir lesið fornmálin. En þeir eruð vins ósæður mentamáður sem í fylliríki hefur slegið húuna af yfirmanni sínum að nætulagi. Slíkum glæpamanni verður ekki látið órefsað. Því dæmist þeir réttu vera sjálfbóðalíðin maðrek færi tuttugu einstags fangelsi og að því loknu skælan kartöflur í eldhúsinu. Mareks sjálfbóðar líði stóð við líð sveiks og var hýminn lífandi, á betra var það ekki kosið. Það er áreigðalega viðkunnanlegra að flýsja kartöflur í eldhúsi hersins en gerir í buksutnar í fremstu vílinu. Því næst við sröddur ofusti sér að sveik og horði á hann með athygli. Sveik brosti út af eyrum sem voru ívið í stærra lagi og á þeim satt slútandi dátahúfa. Hversvið svipans var ekki ráðið annað en fullkominn örvígistilfinning án meðvitundar um sekt af nokkru tági. Og furstinn ljós árangurinn af rannsókn sinni með einu litlu orði fífl. Til kynni herra offursti fífl. Ansæði Sveik sem vildi leysa liðhjálfan sem hjælt vörði við honum frá óþægjundum sem eru því samfara að svara hreinskilinni spurningu af fullkominni hreinskilinni. Sjöður ofusti leit skjölinn sem fjölduðum Sveik og sagðuðum leiðu leiðan dæsti við. Þetta er þá þjóðninn hans Lúkas Höfusmanns sem hann að sögn Ég lít á að yfir mennindir eigi sjálfur að aga þjóna sína og fyrst Lúkas höfusmaður hefur sjálfur valið sér fípl í þjónstöðu þá er bestna astnin fylgi eyrónum. Þínast við ekkan sér að sveik og sagði fípl þér fáið þriggja daga fangelsi og að því búnum farðir aftur til Lúkas höfusmanns. Engin mannlegur máttur gat skýlið aðgóða dátan sveik og sjálfbóðalíðan og þess vegna hittust þeir báðum til ósegjanlegra gleði í herdeildarfangelsinnum. Hins vegar varð Lúkas höfusmanni ekki um sér þegar sröður offustiljætt kallan fyrir sig og sagði Herra höfusmaður, viku eftir að þér komið hingað til herdeildarinnar, senduð þér umsóknum að fá þjón, þar eða þér höfðu tínt þjóninu míðar á játbrautarstöðinni í tabor. Nú er hinn tíndi þjótnu fundin og ég hef dænt hann í þreikja daga varðhald og sendiður hann svo aftur þér þurfið ekki að hafa fyrir því að þakka mér. Lukas höfðus maður reykaði eins og drukkin maður út úr herdildarskrifstofunni.